Послухай, Вільєрсе, почав Булока у нас, якщо ти не записався на виступ і не подав анотації, проте Вільєрс урвав його. Ні, це ви послухайте. Я чекав десять років. Ви маєте змогу працювати у космосі, а я мушу вчителювати тут на землі. І все-таки я домігся більшого, ніж будь-хто з вас, а то й більше, ніж ви усі разом. Нехай буде так, спробував подати слово Тальєферо. І тепер мені не потрібно вашої ласки. Моє відкриття засвідчить мандел. Сподіваюсь, ви чули про мандела. Так от, це голова комісії з астронавтики на симпозіумі, і саме йому я демонстрував передачу маси у просторі. Пристрій, щоправда, був ще не зовсім доведений до пуття, згорів після першого пуску, але ви слухаєте мене. Ми слухаємо, холодно кивнув Райджер. І що далі? Мандел дозволить виступити так, як я захочу. Можете бути певні. Я виступлю. Без попередження. Моя доповідь пролунає, як вибух бомби. А коли я викладу основне рівняння, то воно рознесе симпозіум. Всі кинуться по своїх лабораторіях перевіряти мої ідеї та конструювати прилади. І всі пересвідчаться в реальності методу. В моїй лабораторії я примусив живу мишу зникнути в одному місці і з'явитися там, де було потрібно – на очах у Мандела. Вільєрс подивився на них, пропікаючи поглядом обличчя за обличчям. «Ви що, не вірите мені?» «Якщо ти уникаєш розголосу», – сказав Райджер, – «то навіщо розповів нам?» «Ви зовсім інша річ. Ви мої друзі, мої однокурсники. Ви подалися в космос і забули про мене». «Вибір від нас не залежав», – тонким високим голосом заперечив Каунас. Вільєрс і бровою не повів. Тому я хочу, щоб ви тепер знали. Зроблене з мишею можна буде зробити і з людиною. Якщо я перемістив якусь річ на 10 футів у лабораторії, то я переміщу її на мільйони миль у космосі. Я побуваю на Місяці і на Меркурії, і на Церері, і взагалі скрізь, де захочу. Я дожену вас всіх і перевершу. І я, просто вчителюючи і розробляючи теорію, вже посунув астрономію набагато далі вперед, ніж ви разом з усіма вашими обсерваторіями, телескопами, камерами і космічними кораблями. Ну що ж, озвався Тальєферо, я радий. Сил тобі і здоров'я. Даси мені глянути на копію доповіді? О ні, відрізав Вільєрс і міцно притис руки до грудей, ніби він тримав там уявні аркуші і затуляв їх від сторонніх очей. Чекайте, як і всі інші. Є лише один примірник. І ніхто не побачить його, аж поки я не виступлю. Ніхто навіть мандел. Лише один примірник, здивувався Тальєферо, а якщо ти загубиш його, не загублю. А коли й так, то я тримаю усе в голові. А якщо ти. Тальєферо ледь не вимовив, помреш, але схаменувся. Натомість, після майже невловимої паузи, докінчив Маєш розум, то принаймні знімеш сканером копію. «Будай про всяк випадок?» «Ні», – затявся Вільєрс. «Ви почуєте все післязавтра. Побачите, як обрії людства одним помахом розсунуться до нечуваних розмірів». І він знову обвів їх пильним поглядом. «Десять років!» – повільно проказав він і коротко розпрощався. «Бувайте!» «Він таки божевільний!» – скипів Райджер – Дивлячись на двері, так, ніби Вільєрс усе ще стояв перед ними. «Ти гадаєш?» – замислено мовив Тальяферо. «Припускаю, що й так, тільки дещо своєрідно. Він ненавидить нас ні за що, ні про що. Та ще й до того навіть не хоче відсканувати доповіді, хоч про всяк випадок». Кажучи це, Тальяферо крутив у пальцях свій власний малий сканер. Це був непоказний на вигляд циліндрик нейтрального кольору, трохи грубший і трохи коротший за звичайний оливєць. В останні роки сканер став неодмінним атрибутом ученого більшою мірою, ніж стетоскоп лікаря, або ж мікрокалькулятор статистика. Сканер звичайно носили у кишені піджака, деколи закріплювали на рукаві, закладали за вухо, або ж просто розгойдували ним на шнурочку. Інколи тальєферо свої більш філософічні хвилини, дивувався, як це дослідники минулої доби марудилися над виписками з літератури або ж підшивали повноформатні копії. Таке марнотратство. Тепер досить лише провести по чомусь надрукованому або написаному, щоб отримати мікронегатив і проявити його при слушній нагоді. Тальєферо вже відзняв своїм сканером тези всіх доповідей та повідомлень, включених у програмний буклет симпозіуму. Він не сумнівався, що його колеги зробили так само. За будь-яких обставин не зробити копії є чистим безумством, закінчив свою думку Тальєферо. Клянуся космосом, гарячкував Райджер. Нема там ніякої доповіді, ніякого відкриття. Щоб похизуватися перед будь-ким із нас, він ще й не таке збреше. Тоді що ж він робитиме післязавтра? запитав Каунас. Звідки я знаю? Це ж божевільний.